Всіляка нечисть гніздювалася в містах і селах, в лісах і степах і з заласям, потираючи брудні долоні, готувалася до своєї перемоги над переможцями. А той однорукий Бугайові далі, бутить, над невинними дитячими головами про заіржавілу ідейність і здерев'яні ліцноти і я не можу захистити від нього свого нещасного брата, бо і над моєю головою вже пробутіли отакі бугайови свій звитяжний клич і відкинули мене у первісний стан беззахисного, безпомічного і, власне, нікчемного. Тепер ж людь звіти якусь вість. Добре вона чи зла? Я рванув конверт. Лист був з інституту, від Лесі Шепелявої. Шановний колего, ви сховалися від нас у глибині степів, та ми пам'ятаємо про вас, бо розуміємо, що наше життя стало неповним. Звичайно ж, час просувається тільки в одному напрямку, тобто вперед. Лекції читаються, здаються заліки. Ось уже і третій курс позаду, вже ми студенти четвертого курсу. Вже доцент Шухман, відклавши... Набік політекономію, яку повинен читати, намагається довести нам усю підступність американського плану Маршала для Західної Європи, а заодно й переконати, як-то мудро вчинив радянський уряд, гордо відкинувши заокеанські подачки. Або ж справді, Францію на ті 950 мільйонів доларів, що вона одержала по плану Маршала, Американці примусили половину потратити на закупівлю американського порошка ДДТ, а половину – на придбання довоєнних американських кінофільмів, які доблесна червона армія захопила у фашистів як трофеї, завдяки чому ми можемо дивитися їх сьогодні зовсім безкоштовно. Тоді деякі відомі вам, шановний колего, люди спитали доцента Шухмана, як він ставиться до протизаконного вигнання з інституту саме тих, хто крім усього іншого добував для нас ті трофеї, про які сьогодні доцент висловлюється з такою піднесеністю і гордістю. Бритоголовий і одноокий, як циклоп Шухман – прескалив своє уціліли в житейських бурях єдине око і добре знаним а вам хребким напівшепотом відповів. Ви хочете, щоб я визначився щодо тих, хто не захотів знайти спільної мови з нашою радянською наукою? Та чи не забагато це для моєї скромної особи? Досить того, що я визначився щодо плану Маршала і його згубності для радянської економіки, яка успішно розвивається завдяки мудрій політиці більшовицької партії і геніальному керівництву великого вождя. В глибині степів, шановний колего, ви зможете зрозуміти всю глибину хитрощів доцента Шухмана, як розуміють їх і відомі вам люди» але вони не вдовольняються мовчазним розумінням і при кожній нагоді пробують розгойдати той хиткий човен, на якому ніби пливе наша наука. Відомий вам Іван Панасович Михно і далі очолює партком, а також кафедру марксизму-ленінізму. Першими курсами він нехтує, але старшокурсникам повинен читати лекції. Коли мова зайшла про роль особи в історії, Відомі вам люди запитали Івана Панасовича, як марксизм-ленінізм ставиться до таланту. Іван Панасович відповів, що таланту взагалі не існує. Істина завжди конкретна. Марксизм вчить, що всі поняття детерміновані. Сказати про людину, що вона талановита, це ще нічого не сказати, бо треба поглянути, яка користь від такого таланту для пролетаріату для справи комуністичного будівництва. Тоді відомі вам люди, розвиваючи ці детерміновані думки, спробували конкретизувати своє запитання. Ось завідував кафедрою ґрунтознавства загально визнаний авторитет у цій науці професор Черкас. Але його вигнали з інституту, і тепер кафедра не має завідуючого, а наука втратила блискучого вченого. Кому від цього користь?